aso a allá ja, ja, ja, ja. Ongi etorriak e, bidazoa atiak saio berri ontara, Ongi etorriak gure uinetara. Eta gaurko saioa bitxia dugu benetan. Eta beno balako metal doinuetan e, ibiliko gara gaur. baino ez edono lako metal doinuak. E, entzun duguntalea krak duzt. Deitzen da e, deran jet, Psycho Pass izeneko abestiarekin, eta honeke bilduma bat irekitzen du. Bilduma hau Brutal Afrika deitzen da, The Heavy Metal Cowboys of Botswana. Hori da, <coughs> Botswanako, ba, hainbat e, metal dalle, entzungo ditugu Brutal Afrika bilduma hontan benetan e, bitxia. E, azkenali hontan nahiko jarraitzen ari naiz e, Finlandiak esbart rekords e, zigilua eta hau da ba haiek e, kaleraturiko kaleraturiko ba, diska hoietako bat non e, ba, boz guana Afrikako herriortako ba, hainbat e, metal talde bitzen dituen benetan bitxia den e, <coughs> bilduma zera, ba rokanrola boz guanara hirurogei ba, garanamarkada bukaeran hirurogeita hamar garrena markada hasieran e, iristen da, ba oka deltatik. bertan hainbat e, ba, e, safari, Antolatzen dira, antolatzen ziren, eta, beno, turistak, safari etara ezi joazen turistak, ba, musika ekartzen zuten, ba, esaterako Beatles, Rolling Stones, eta alakoak. Eta, beno, ba, horke, bizitariak e, e, etortzen, e, jarraitu zuten, eta, beno, ba, Denborako musika ba, Ekartzen eh, joan ziren eh, Metala barne Eta beno ba, Irurogeita margarrelena markaderen eh, Asiran eh, Nosi road eh, izeneko Talde bat sortu zen Eta beno eh, Endabiziko Botsuanako ba, rock taldea eh, izan zen eh, ba, zebrana anaiek sortu zuten eh, talde hori, zebrana anaia italiakoak eh, ziren, baina eh, Bosuanan bizi ziren, eta beno, ba, olako jarrok eh, arin bat eh, egiten eh, zuten gerora eh badatzen beste taldirik egon eta hogei urteren ondoren eh Larboita Margarena marka dan metal horizontaltea sortu zen gero entzungo dugun talde hori beraz e, gerora ba bi talde hauek eh Nozi Road eta Metal Horizon izan ziren eh, ba bertako ba, bozgoan atarrei ba, influenzia sortu zieten eh, ba, talerik eh, haundienak edo. Ba, orain goan krakduzt eh, eh, taldea entzun dugu, eh, death metal talea, eta hauen eh, beste ahestibat eh, entzun dugu orain bertan. <gülüyor> Hori deketa, Krakdust eh, eta taldea desekreit izaneko abestiarekin, eta beno ba, talde hau den metal talde hau ba, 2006 garren urtean sortzen da, eta beno arazoak dituzte taldea aurrera eramateko zeren haien e, artean ba, bosteun kilometretako radio batean e, bizi dira beraz e, entzaiatzeko eta pixkate zaia duen taldea amlaiz eta diska batzuk e, kaleratu dituzten eta ba parte idea que eh, Ross Dugoe a gitarran, Li basuan dlax eh baterian eta Es Bond gitarretan. Beno, ba interesgarria hizi dugu saioa, ezta? Ba, Lena Aipaturiko Metal Horizon entzuko dugorein. Yeah there's a sound Then a sound that Metal Horizon taldea eh ba haien esango eh, dut eh, un gazet mortuari izeneko abestiarekin, eta beno, ba, esan bezala, ba, influenzia handia sortu zutenak, e, bosguana barruan, metal horizontalea mi ebat eta laro margarren urtean, sortzen da gaborone irian e, botzuanan, eta e, jarona Spencer seka babee, eta Bofelo Santos tabak golo izan ziren e, ba, taleak e, sortu zutenak zera, ba, laro eta margaren amarkadan e, ba, boskoan atik zehar e, jotzen egon ziren herri e, guztietatik e, biraka egon ziren eta beno honek e, hau izan zen haien ba, e, e, influentzia ba, banatu zuen aleku guztietatik e, jo izana Eta, bueno, ba, metalaren e, azia edo ere zuten e, botsuana osotik, e, pixkat beranduago, ba, miatzen talarroi eta mabost eta urten tartean, ba, e, botxuanatik atera ziren, eta ba ego afrikatik ere ba, asko ibili ziren e, jotzen e, festivala hondietan eta bar e, ba, adibidez Johannesburgo Pretoria, e, Durban edo Mayortown e, e, iretan hiri garrantzitsuenetan hego e, afrikan eta bertako ba Goronzons e, agro sacrifices Karen Soy e, eta beste talde ba e, jotzen e, egon ziren e, ere hauek <coughs> haien e, e, diskak ba haiek kalertzen zituzten auto ekoizten e, zituzten ba haien Afro Angel Records e, Izenekoa Eta ba, diska pare bat kaleratu zituzten 2008 e, eta 2008 batean Eta 2008 garrene urtean ba, Ego Afrikan, Ego Afrikako e, CSR estudiotan e, grabatutako ba, diskan e, Johannesburgon ba e, gertatu zen e, ba haien e, sortzailea zen e, Jaruna Spencer ba zen du zela baino aurretik e, bere zatiak grabatua utzi zuen bere ahotsak eta gitarrak grabatuak utzi zituen justu hil aurretik Beraz, Metal Horizonen ba, diska mitiko bat dugu, ba, 2007ko diska hori. Metal Horizon taldeak e, ba, alako metal musika, ba, afro musikarekin e, nahazten zuen, eta beno, ba, talde bitxia zen ba e, atentzioa ematen zuena haien garaian. Take all of you away With the world behind We're a kid You gotta ride our way To the far away places Time will never matter Cause on the road We are rolling what ticket we run Horizontalea, berriz ere, we are rolling, abestiarekin, eta beno, ba, ikusten denez doinu aldaketa ba, metaleki, metaletik, ba, alako irurogeita margarren, eh, amarkadako, ba, rock, eh, ontara, historio itxia diska bitxia, hau, benetan, eta beno, ba, e, e, ikarra azala du, e, Brutal Africa, de Heavy Metal Cowboys, of Boswana, izaniko diska hau, non, Argazki bat eh dagoen Non eh, ba talekideak diren talde batekoak edo bueno, bosguan atar batzuk azaltzen diren eh, ba halako jantzi batzuekin eh, ba cowboy, eh, kapela batez bat eh, kate batzuekin eta abar halako jantzi arraroekin besteak halako tribal jantziekin baino halako eh, metalezko me tresna pila batekin eh, argazki bitxia benetan, gero barruan e, baita ere badator e, badatoz e, taldeen e, argazkiak, biografia txiki bat eta bar, e, bitxia benetan bitxia diska hau eta entzuten ari ez ere diska ona, ordoa berriz erritma bizkortu dugu eta Overthrust taldea entzun dugun haien psycho somatic torture abestiarekin eta beno taldea Overthrust taldea 2008 ta garrenutetan sortzen da baino ez da 2010 garren urtera arte ba haien lehen urratsak ematen eh, hasten direla uda kontzertuak eh, ematen e, eta e, bar bueno, eta alako eh metaldaleetan egiten den bezala alako izen e, arraroak jarri zituzten. Eh, e, bueno, e, parteideak ziren eh Chumarel eta bereiz e, izen artistikoa vulture trust eh Salton e, Monagua Diguan Spencer Trust jarri zuen, Gakeitze botaletuak, e, Suizit Torment, jarri zuen, eta Balank e, forlike Like e, Beast izena, jarri zuen. Haiek, e, ba, e, seten dutenez, ba, eskola zareko dead metala egiten e, zuten, eta haien influentzia brust, e, taldea genuen, ba, izan zela ba, lehen... E, eh e, dut. Death Metal taldea, bai. Eta eh bueno, taldea gerora entzuko dugu. Orain eh darrigun pizkat e, Overthrust talde honekin. <hazan> Ba, hemen genituen berriz ere Overthrust, eh, diska Stay the eh, Spectator izaneko abestiarekin. Eta, beno, ba, hauek haien eh, diska grabatzeko ba, harazo batzuengatik eh, pasa behar izan ziren. Ziren, eh, beno, eh, lehen aldiz diska... Ba, Rokera e, dedikatzen zen estudio batean grabatu zuten. E, Botskuanan e, bertan, e, bimila eta hamabi e, urtean. Eta e, apedilan eta urte hortako abenduan bukatu zuten. Baino diskaaren maitzaba naiko eskasak e, izan ziren. Eta berriz lehen ba, estudio goki batean e, grabatzea. Lortu zuten arte ba, beste bi urte pasagiren 2000 eta 2014 garren urtean e, grabatu zuten haien e, diska eta beno ba, aurretik grabatu zituzten abesti batzuk ba atentzioa emantzien ba hainbat e, Europa eta estatu ba, bai Aldizkari eta, eta barrei. eta beno ba len Brust e, taldea aipatu dugunez ba entzun dezagun hori. Jungo-lanetari giro, W26 숨ar faitha. la2-anverdugu. Barengoan Brust taldea entzun dugu God of the Insane, beste abestiarekin. Brust talde hau ba 2000 garren urte inguruan sortzen da, baita ere Gaborone irian botxoanan eta e, Stux Damon da talde honen e, inguruan e, dijoa talde hau. E, Brust taldea ba bilakatuko da ba Afrikaren egoaldeko ba, talde garrantzitsunetariko batean e, Metal Arloan eta beno, ba, hainbat e, festivaletan e, egongo dira ba, buru bezala edo eta ba, esaterako baino Johannesburgon 2003an e, egon zen Witchfest Extreme festivalean E, Gaboronen e, bertan, e, Botxuanan, egon zen e, Uztok 2018 festibalean, e, edo Namibian egon zen de Windhawk Metalfest e, 2020an, e, baita ere, Italian, Zoloman e, Tzelo 2020 festivalean eta beno ba urtero joaten dira ba ospatzen den e, rock against AIDS edo edo isaren aurkako rock festivala hau ba, e, dirua emateko egiten den e, festivala eta urtero joaten dira ere ba Bruste talde hau ba nazioarteko talde pio batekin e, jo izan dute ba, Brasilko sepultura... E, erresuma batuko karkaz e, Danimarkako konkra Edo suedeako entonbet Taldeekin e, Adibidez e, Esate baterako Ez, Eta meno, hainbate diska kaleratu dute Eta ba, ba Talde nahiko ezaguna Omen dugu brust Taldea, entzunde ezagun, hauen beste Abesti bat Learen The Day of the Sacrific izeneko ba, abesti iune honekin ba, Brust talea pixkate alde batera utzi eta beno jarraituko dugu bilduma interesgarria honekin Brutal Africa, de heavy metal Cowboys of Botswana e, oso interesgarria eta beno ba, esan bezala Smart Records zigilu Finlandiarrak kaleraturiko diska eta ezan bezala ere ba, azken, al, azken aldian e, nahiko jarraitzen ari e, zikilu hau e, ba, zikilu hainbat e, estilo jorratzen e, ditu, ez da ertxia, baizik eta nahiko zabala dugu, ba topalitezke horrelako metal e, bitxikeria eta ezagunak ere e, ba, punkasko ere, batez ere Ba, Irurogeita margarrene a markadakoa eh halako ba, gauza berritasuna asko ere ba zakit det pop det roca eh rock progresiva Denetic Denetic oso zigilu interesgarria eta beno ba, barruan barne, barneratu beardena se maite gauza bitxi bilatzeko tira raidez jarrai aurrera gure bilduma honekin All uh right. -huh. stigia, está, eh taldeau PMMA edo PMMA dugu. Eh imprint e, to death izenko abesiarekin e, eta beno hauek maun irian sortzen dira, ba len ezandako ba, delta hortako ba hiri negusian e, El, hau da, Okabangoko deltako hiri nagusia. eta e, hauek 2000 eta sortzi, garren urtean sortzen dira baino, bi, bi anai e, dira, Multifilis e, Basilarian eta Livingstone haotxetan eta beno, hauek e, gara joietan ba, institutuan lizeoan daude eta ba beste jende bat bilatzen dute eta beno ba ezagun egiten dira ba halako ba ikasle moduko ba zirkuituan e edo beno ta gerora ba diska, demo bat kaleratuko zuten 2012garren urtean e, eta online e, banatu zuten demo bat baino nazioarteko ba neko eh arrakasta izan zuena edo baina entzune egin zena eta hortik aurrera ba beste gitar bat e, batuzioten e, taleari abesti bitxia ez da izan da halako ba, juna eta hotze agudoen arteko zerbait. Beno, abesti bakarra genuen PMMA taldearena, baina orain beste talde bat eh, dakarkizuet. orengo orango, orango, esango dut eh Stein taldea, entzun dugu Dictator izeneko abestiarekin eh Stein taldea hau 2005 garren eh, urtean eh, sortzen da eta eh, ba, laster eh, jotzen eh, azten dira ba, adibidez eh, Nosi Rock Cluben eh, jo kontuen eh, ba Lena eta Metal Horizon bruzt, eta beatrified eh, taldeekin, zera El, lau partaidez saturik dago taldea momentu hortan, slayer tx, tx eta stranger dira Partaideak, eta, bueno, e, bat, segon beste partide bat, E-Force izanekoa, baino, hau e, e, resuma batura joaten da ba, lan egitera edo 2000 e, talau, garren urtean edo. Ha, bueno, 2008 ezan dute haien lehenengo kontzertua, zeren e, taldea 2002 garren urte inguruan sortzen da, barkatu, nahazmena hau. Eta beno, ba, bat ipat botzuanan e, joko dute, ane izango da aien e, ba, mugitzeko lekua, eta ba, entzun ditugun batzuekin, eta beste batzuk egin joko zuten, ba, esan bezala Metal Horizon, Crack Doast, e, Noxie Road, Brust, Vitrified, Nod, Steel, Skinflint, Overthruz, Dustin Fyre, Remuda, Eva Green, eta bueno, eta bar, eta eta bar eh, ba talekin joko zuten. Diska hau lehen dut eh, aipatu baino ehm... Ba, dokumental baten ez zati bat da zeren eh beno e, Finlandia dari batek e, Freedom in the Dark iseneko ba, dokumentaria e, e, egin zuen e, 2014 eta 2017 garren urtean Non eh, ba eh rock taldeak eh zituen. Orduan eh The Metal Cowboys of Botzuana diskau hau, ba, dokumentari horren eh, ba, atal bat eh, atal bat da. Eta ba dokumentari diska ontan e, dokumentalean e, azaltzen diren e, ba, talde guztiak e, ez daude. Zeren e, beno talde asko kampoan gelditu ziren diska honentzako, esate baterako Skin Flint, e, Dustan Fire, Remuda edo Barren e, Barrel taldea eta estebaako samajunnduan e, izeneko beste talde bat zen, hau izan zen, a, ez hauez markatu, <laughs> e, baitaren ramen in flash izeneko talde bat kanpoan e, e, geratu zen, Eta beno ba ramen in flash talde hau botskuanako lehen black metal taldea izan zen e, pena da diska ontan ez sartzea ondo legoke baitare talde hori entzutea. Beraz e, diska interesgarria non e, dead metal doñoan naten diren ba, pixkate metal ariñagoak e, diren beste doño batzuekin eh, baina bueno diska erabate interesgarria eta horregatik entzuten e, ari gara. Gure bidazoa atxak saio hontan nahiko saio desberdinak ateratzen ari zaizkigu. Azken aldian, leku eta estilo desberdin anitze jorratzen ari bait gara. Eta beno, ba, bukatzeko estein taldearekin amaituko dugu saioa Room for My Life izeneko abestiarekin. Txintxoak izan, urren arte. This mess is connected One, that means I'm wrong god I'm not a clown Honey, I'm the grave Honey, you're from the dark Let this one be wrong The one will never end